Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi kini amma ba' Fadaliman rahimani wa rahimakumullah InsyaAllah pada malam hari ini Kita melanjutkan Pembacaan kitab Al-Ajwiba Al-Mufidah An As'ilati Al-Manahijil Jadidah Karya as Abu Furaihan Jamal bin Furaihan Al-Harisi Hafizahullahu Ta'ala Yang berisi tentang fatwa dari Al-Alamah al fauzan Saleh bin Abdullah al fauzan Hafizahullahu ta'ala wa ra'ah Jawaban-jawaban yang berfaedah Tentang pertanyaan-pertanyaan Atau tentang Pertanyaan-pertanyaan dalam hal Mana hajj, man hajj yang baru Kitab ini Barakallahu Fikum Merupakan fatawa dari Al-Alamah Al-Imam Al-Fauzan hanifdhahu Allah ta wa taala warah yang berisi prinsip-prinsip daripada dakwah Ahlussunnah wal Jamaah tatkala mensikapi berbagai macam kelompok-kelompok firqah, firqah di tengah-tengah umat manusia di zaman ini khususnya Bismillahirrahmanirrahim wa rahmatullahi wa barakatuh Kita baca pada al-Asilah Qala is-su'al Ma ra'yukum fi al-jama'at ka hukmin amin Apa pendapat Anda tentang jamaah-jamaah Jamaah-jamaah Islamiyah yang sekarang ada. Seperti hukum yang umum. Jamaah-jamaah yang sekarang ada dengan berbagai jenis, berbagai nama, berbagai ciri khas, ya. Itu bagaimana semua kondisi jemaah tersebut kalau ditinjau dari ajaran Islam. Beliau, حفظ الله تعالى من جواب كل من خالف جماعة أهل Setiap siapa saja yang menyelisihi jamaah ahli sunnah, jamaahnya Nabi alaihissalam dan para sahabatnya, prinsip beragama seperti Nabi dan para sahabatnya, diselisihi, فهوا ضال. Maka dia itu orang yang tersesat. Ma'indana jama'atun wahidatun hum ahlus sunnati wal jamaah. Tidak ada di sisi kita kecuali satu jamaah saja yang benar. Yaitu itu Sunnah wal Jamaah. Ya. Wa ma khalafa hadhihi jamaah fahuwa mukhalifun li manhajir rasul SAW. Maka apa saja yang menyelisihi jama'ah ini, jama'ah, al-sunnati wal jama'ah, maka dia telah menyelisihi man haj'a Rasul alaihissalatu wassalam. Ya, kata Syekh Jamal bin Furehan, Hadarullahum at-ta'ifa al-mansurah. Jama'ah Rasul alaihissalatu wassalam maksudnya adalah at-ta'ifa al-mansurah, golongan yang ditolong. Wahum al-firqatun najiyatu, iaitu yani golongan yang selamat. Wahum ahlu al-hadis, mereka adalah ahlul al-hadis. Ahlu hadis, sebagaimana riwayat yang banyak dari ucapan para imam, seperti dari Ali bin al-Madini, gurunya Ali Imam Al-Bukhari, rahimahumullah. Tatkala mensifati siapa ahlu sunnah, siapa golongan yang selamat. Demikian juga Al Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah satu kalam mensifati siapakah golongan yang selamat? Ya, beliau menyatakan illam yakunu ahlul hadis ma'adzri manhum. Kalau mereka itu bukan ahlul hadis, maka saya tidak tahu siapa selain mereka. Ya, yang dimaksud dengan ahli sunnah adalah ahlul hadis. Dan orang-orang yang menimba ilmu dari mereka di setiap generasinya dari ahli al hadis, ya ahlul hadis yang senandiaa meneliti hadis hadis rasulullah salatu wasallam mengambil asar asar dari para salaf, ya wahum salafiyun mereka para salafiyun pengikut madhab salaf, ya kama suraha bidzalika jam'un ghafirin min as sebagaimana terang-terangan demikian sejumlah banyak kaum salaf ya wal min ahli al dan juga kaum khlaf dari kalangan para ulama ya yang menyebutkan kalau ahli sunnah itu adalah ahlul hadis di setiap zamannya ahlul hadis di setiap generasinya baik Fadhaliman Rahimani wa rahimakumullah Sebagaimana tadi telah disebutkan kalamnya dari Ali binul al Madini rahimahullah dan juga Alim Ahmad rahimahullah mereka-mereka yang mengikuti prinsip-prinsip para sahabat agamanya Rasulullah alaihi salatu wasalam dan juga prinsip-prinsip beragamanya para sahabat Nabi Ritmanullah Alimajma'in. Ia ini dari kalangan Ahlul Hadis Yang di zaman ini, fa insyaAllah, ya sudah ma'ruf. Dari kalangan para imam-imam Ahlul Hadith. Alimam, misalkan Alalbani Rahimahullah. Ya. Beliau salah seorang ulama yang diakui keilmuannya dari ilmu hadithnya. Alimam Ibn Bas rahimahullahu ta'ala al-imam ibn al-Izaymin yang dikenal keilmuan dan dalamnya ya fiqh beliau rahimahullahu ta'ala al-imam ya termasuk al Fauzan ya dan juga para imah, para ulama yang lainnya dari kalangan, para ulama Salaf ya termasuk al-imam r. ibn Hadi al-madkhali karya-karya beliau dalam bidang hadis sudah dikenal dan diakui oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah Nah mereka inilah para selebview yang menimba ilmu dari mereka, ya, karena mereka tidaklah mempelajari dan berdakwah kecuali prinsip-prinsip dalahnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tidaklah mengajak kecuali kepada prinsip-prinsip Rasul Ali SAW dan para sahabatnya. Bukan mengajak kepada pribadi, bukan mengajak kepada kelompok, bukan mengajak kepada organisasi, ya, apalagi mengajak kepada individu-individu tertentu. Tayyib, ya. Beliau menyebutkan ala sabi lil al nisaal hasr, ya. Ahlul hadis fil qatun sebagai contoh, bukan untuk membatasi kata beliau. Al aima al arba' ah al mashhud lahum bil imam. Imam yang empat. Beliau menyebutkan Syeikh Jamaluddin. Praise and al glory to Allah. Ahlul hadis, golongan yang selamat dari imam yang empat, bukan membatasi. Wahman fitobakot sihim dan orang-orang yang ada di tabakohnya mereka sejaman dengan mereka. Sumbaman taas sabihim, kawneh jamin hajum, wa inta akhar zamanu Kemudian orang-orang yang selalihasa meniti jejak mereka, mencontoh mereka, mengambil metode beragama seperti mereka, walaupun zamannya sudah, ya semakin berakhir, zamannya sudah semakin kesini. Amat asmiatullahil firq al-muqallafah li jamaah al-Muslimin al-wahida bil jamaah, fala tashih. Adapun mensipati, menamai, ya kelompok-kelompok yang menyelisih jamaah ahli sunnah wal jamaah, itu enggak tepat kalau mau disebut sebagai jamaah. Enggak tepat kalau mau menamakan kelompok-kelompok yang menyelisih dakwah sawalafia itu disebut sebagai jamaah. Ya, dikatakan sebagai jamaah fulan, jamaah fulan, jamaah fulan, tak pas kata beliau. Allah. Ya, karena yang namanya jamaah itu adalah mawwakol <tutuk> hak tawain kun salahnya. Jamaah itu adalah kata ibnu Masood Ibn Anhu apa apa yang mencocoki kebenaran, mencocoki prinsip-prinsip salaf, mencocoki prinsip Nabi dan para sahabat, walaupun kau sendirian. Itulah yang namanya al jamaah. Ya, sehingga kalau ada kelompok yang menyimpang dari prinsip salaf, prinsip para sahabat, prinsip nabi dan para sahabat itu bukan jamaah. Tapi al-firq. Ya, sebagai kelompok atau firq-firq. Firqah firqah, jamak dari firqah. Kelompok-kelompok. Kalaupun -kelompok. kalau al-jamaah cuma satu. Ya. Enggak boleh berjamaah jamaah banyak-banyak dalam dalam Islam. Ini namanya prinsip hizbiyah. Membolehkan berjamaah yang banyak banyak, saling toleransi satu dengan yang lainnya dalam hal yang mereka berbeza. Ya, kemudian saling tolong menolong dalam hal yang mereka sepakati, sehingga mereka dalam keadaan apa? Mentolerir berbagai macam penyelewengan dari Sunnah, mentolerir berbagai macam penyimpangan penyimpangan dari Sunnah. Terjadi toleransi dalam perkara-perkara yang menyelisih Sunnah Rasulullah Alaihi Salatul Nah, ini yang namanya kalau prinsip-prinsip hizbiyah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan wala takunu minal musyrikin min alladzina farraqut tinahum kanu syi'a, kullu hizbin bima ladaihim farihu. Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin. Yaitu mereka-mereka yang disebutkan dalam ayat ini, jangan seperti orang, orang musyrikin. Maksudnya bukan cuma sekedar jangan menyembah berhala. Ya, seperti orang, -orang musyrik, tapi dari segi apa? Dari segi minalladzina farraqut di antara mereka memecah belah agama mereka. Dalam kelompok-kelompok, golongan-golongan, ya. Dalam sebuah firqah-firqah yang berbeda-beda. Sekarang dinamai dengan jamaah fulan, jamaah fulaniah, jamaah fulaniah. Ini penamaan yang keliru. Semestinya disebut dengan firqah fulan. Furqah fulaniah, firqah fulaniah. Karena mereka menyimpang dari prinsip-prinsip Nabi dan para sahabatnya. Yang sana, ya, meyakini Allah ada di mana-mana. Yang sana meyakini Allah Azza wa Jalla Ya, misalkan, ya, membolehkan untuk mengambil agama selain daripada Islam kelompok liberalis, ya, yang sana dalam keadaan meyakini bahwasannya boleh untuk memberontak kepada pemerintah kaum Muslimin, ya, yang sana lagi meyakini, ya, bahwasannya ada dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ya, yang memiliki. Menjelek-jelekan para sahabat Rasulullah Shallallahu salatu Wasallam mengumbar-umbar ait-aitnya para sahabat Rasulullah Alaihi ya, yang seperti ini bukan prinsipnya Nabi dan para sahabat Rasulullah Alaihi Majeed. pantas untuk disebut sebagai jamaah, ya, tak tak pantas untuk disebut sebagai jamaah, karena jamaah adalah cuma satu, sebagaimana Syekh Rabi'ahul Allah menyebut, ya, menebutkan atau menulis sebuah kitab, ya, jamaah wahidah, la jamaat Ya. Jamaah itu cuma satu saja, bukan jamaah-jamaah yang banyak. Enggak boleh berjamaah-jamaah yang banyak-banyak, berkelompok-kelompok. Al-firqah wahidah la asharot. atau ath-thariqul wahidah Jalan itu menuju Allah itu cuma satu. Bukan banyak. Ya, jalan-jalan menuju Allah, menuju sosoknya Allah Subhanahu wa taala. Fadarima nazina sehingga ini hukumnya. Ya, terhadap kelompok-kelompok yang banyak itu tidak pantas untuk disebut sebagai jamaah. Ya, jadi peristilahan harus diluruskan. Peristilahan harus diluruskan. Kalau keliru, ya jangan dipakai istilah seperti itu. Sebutkan firqah bulaniya. Ya, jangan disebut jamaah bulaniya. Tidak ya, bisa. Tidak boleh. Karena kalau yang namanya jamaah, berarti dia mencocoki Al-Hab. Sementara yang mencocoki Al-Hab itu cuma ya, satu. Ahli sunnaci wal jamaah. Ya, humithlu eh uh, ana wa wa, wa, wa ashhabi al-yawm ya seperti orang-orang ya ya seperti yang aku dan para sahabatku ada di atasnya hari ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa beliau selanjutnya Kata sya sallallahu lakullu man khalafa ahli sunnati wal jamaati fa huwa min ahli al ahwa maka siapa saja yang menyelisi ahli sunnati wal jamaah maka dia adalah pengikut hawa nafsu Mengikut ya. hawa nafsu ya sudah jelas ini prinsip salah begini ini prinsip nabi dan para sahabat demikian dia enggak mau ikut nabi dan para sahabat dia lebih memilih kelompoknya ini ayatnya ini hadisnya ini prinsip salah seperti ini yang dipegang oleh para sahabat di dalam ulama majmuy tapi dia menjawab tapi kelompok kami punya adart begini tapi kelompok kami punya aturan dan ya punya apa misal ya perjanjian seperti ini. Ya, ada aturan tanzim, aturan organisasi kami demikian. Ya, berarti apa? Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti al-Qitaab wa sunnah. Ya. Ketika diingatkan, enggak apa-apa, ya. Jangan kalian bergolong-golongan kayak orang musyrikin. Ini Allah Subhanahu wa berfirman demikian dalam surat Ar-Rum. Jangan bergolong-golongan, jangan berkelompok-kelompok. Tapi dia mengatakan Ya, tapi kan kita harus ya, Menyayangi sesama muslimin Kita kan bersaudara sama muslimin Mereka juga muslimin Mereka juga saudara kita ada kebaikannya Ya Sehingga kita harus menjaga toleransi dengan mereka Jangan saling menyalahkan Jangan saling menyudutkan Jangan merasa benar sendiri Jangan merasa surga milik kalian sendiri Ya, seolah-olah mereka bukan ahli surga Dan dan yang lain sebagainya Penuh dengan syubah dalam benaknya Ya, demi membela pemikiran khisbiyah, demi membela pemikiran berjamaah-jamaah berkelompok-kelompok. Ya, kan bagus. Negeri kita luas. Islam berbagai warna. Masya Allah, indah bukan? <gifat> ya, jadi Islam warna-warni. Ya, kata Hudayfeah bin Aliyah radhiyallahu taalaanhu, Wa iya kawatalawun. Ya, hati-hati kalian dalam berwarna-warni dalam beragama. Ta'ala dinallahi wahid Sesungguhnya agama Allah itu cuma satu saja. Ya. Allah Azza wa Jalla agamanya satu yang diajarkan kepada Jibril. Ya. Diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cuma satu agamanya. Sehingga dikatakan. Wa'iyakum wa talawunafudi. Kata Al-Qaibar Tulan. Hati-hati kalian dari berwarna-warni dalam beragama. Ya. Ketika datang di sana warnanya merah. Datang sekali lagi warnanya biru. Ya. Akhirnya kayak bunglon. Ya, bunglah. Di mana dia hinggap, disitulah dia menyesuaikan diri. Ya, dia kumpul dengan ahlul bidah yang mencela para sahabat Nabi radhiyallahu Allah, Radhi anhu bisa. Ya, bisa bersatu dengan mereka. Ya, kumpul di sana lagi, ketemu para penyembah kubur, bisa bergaul dengan penyembah kubur. Ketemu lagi di sana bersama orang-orang yang mencaci maki pemerintah kaum muslimin memberontak angkat senjata dengan pemerintah kaum muslimin, bisa bergabung dengan mereka. Ya. Akhirnya dia dalam keadaan apa? Berwarna-warni. ya. Sementara Hudaifah menyatakan tadi. Hati-hati kalian dari berwarna-warni dalam beragama. Hainah Allahu w'ahid. Karena agama Allah itu cuma satu. ya, Tidak berbilang. Jalan menuju Allah Azza wa Jalla juga cuma satu. Kelompok yang benar adalah ahli sunnati wal jamaah. Sehingga kalau diingatkan. Ini prinsip salah. Ini prinsipnya Nabi dan para sahabat. Kok kemudian dia lebih memilih hawa nafsunya. Lebih mengedepankan perasaannya, lebih mengedepankan akalnya. Pengakadahulah kata beliau, fahu min ahlil ahuwa. Dia adalah pengikut hawa nafsu. Ya, kata dimana azza wa jallul yaqum disuruh dijauh. Kalau sudah dijelaskan disuruh jauh. Ala almuhalafat taqlilu fil hukmi dan penyimpangan penyimpangan dari sunnah itu berbeda-beda dalam hukum segi hukumnya. Bitaulil ya wabid takfir hisba kibraha kibraha wasghraha wa bu'dha wa qurbha minal jadi hukum ya kesesatan seorang insan yang menyelisih prinsip salaf prinsip sunnah itu berbeda beda ya apakah dia kafir atau tidaknya ada yang menyelisih prinsip salaf sampai kafir seperti rasulullah atau jahmiyah Ya, Kelombok Jahmiah. Itu sampai memiliki prinsip-prinsip yang dikafirkan oleh para Ulama. Meyakini Allah Azza wa Jalla tidak memiliki sifat. Sama sekali. Ya, Dalam keadaan Allah Azza wa Jalla sifat wujud saja tidak diyakini sama mereka. Dengan alasan kalau sifat wujud, kalau ditetapkan berarti Allah nanti sama dengan makhluknya. Makhluk wujud. Kalau Allah ditetapkan sifat wujud, jadi Allah sama dengan makhluknya. Ditinggalkan sifat wujud. Ya, ketika ditanya Allah tidak ada kalau begitu menurut kalian. Tidak juga tidak ada. Ya, jadi orang bingung. Jadi orang bingung. Ini belajar filsafat bahayanya orang belajar filsafat yang diajarkan di beberapa kampus-kampus yang bernotabene Islam, tapi ketika belajar filsafat yang dipelajari ternyata prinsip-prinsip ajaran Jaham bin Shafwan. Prinsip Jahmiyah. Yang sebahagian para ulama ya melihat ya prinsip-prinsip kubur semacam tadi. Ya, itu sangat berbahaya sampai mengatakan Allah itu tidak ada. Jiwa tidak, tidak tidak ada. Bukan wujud, tidak memiliki sifat wujud dan juga tidak memiliki sifat tidak ada. Nah, demikian juga prinsip Rafidhah, kafir para ulama mengkafirkan. Tatkala mereka meyakini Al-Qur'an yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih kurang sehingga mereka membuat Al-Qur'an Mushafal Qur'an 3 Mus kali lipat daripada Al-Qur'an kaum muslimin sekarang ini. Kafir. Ya, kafir mereka Kemudian mereka mengkafirkan seluruh ajaran, seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali segelintir orang yang mereka ridai. Ya, ini juga menjadikan mereka ini kafir. Ada juga orang yang menyimpangnya ini sampai pada tingkatan tidak sampai kafir, cuma segejer tersesat. Ya, tatkala menyelisih berapa usul dari usul-usul dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ada juga yang penyimpangannya masyaallah Gak terlalu ini sehingga banyak orang uh, uh, terkena talbisnya mereka. Bajunya salafiyah. kitab yang diajarkan salah, kitab-kitab salah. Ya, mereka belajar juga di hadapan pakar ulama salah. Ya, dakwah mereka mirip. Ya, dengan dakwah salafiyah. Masya Allah. Ya, tapi ternyata ada berapa usul-usul, ada prinsip-prinsip ya. ternyata mereka ya menyimpang darinya. Ya, yang banyak manusia gak tahu sehingga banyak diantara manusia yang berada terkena. Talbisnya mereka. Sayyid. Dari khadariman rahimani wa rahimahkum Allah. Penyimpangan bertingkat tingkah. Tapi walaupun bertingkat tingkat. Baru kalau fikum sekecil apapun penyimpangan. Hendaknya diwaspadai. Karena yang namanya penyakit hawa nafsu Itu bisa berkembang. Bisa tambah besar. Kalau tidak, tidak bertobat darinya. Allah Azza wa Jalla menyatakan. Dan Tatkala mereka menyimpang. Diingatkan. Tidak mau tobat. Di nasihatnya tidak mau rujuk. Ya. Hatinya ada penyimpangan. Kok dia tidak mau rujuk, tidak mau taubat dari penyimpangan tersebut? Azza wa Allah Azza wa Jalla akan menyimpangkan, semakin menyimpangkan hati hati mereka. Ya, pada dimana asinul Layakum. Ini diantara bahaya penyimpangan penyakit hawa nafsu yang akan bisa bertambah. Ya, oleh kerana itu sekecil apapun segera untuk di ya obati, segera untuk ditaubati, ditinggalkan penyakit penyimpangan tersebut. Ya, diperingatkan umat darinya. Ya, karena yang seperti ini adalah perkara yang bisa membahayakan. Kemudian kita baca pada asilah berikutnya. Ola, ya, fi su'al hal tu kholak al jama'ah tu'am duhjat. Apakah, ya, kita boleh bergaul? Ya, boleh untuk digauli jama'ah-jama'ah tersebut atau harus dijauhi? Tadi saya disebutkan ya, jama'ah enggak pas ya. Enggak pas. Apakah boleh digauli? kelompok-kelompok zat difir kafir kafir tadi yang sudah menyimpang dari prinsip salah fadhil sunah jamaah apakah harus dijauhi? <coughs> Beliau menjawab, "Fa'idallahhu ta'ala wa ra'ah," ya, Al-muqhalata idza kana al-qasmu minna da'watuhum da'watuhum. al-qasmu minna da Bergaul dengan mereka. Ini yang sering ditanyakan. Ya, aduh saya baru keluar dari tarbiyah. Ya, kemudian saya sudah kenal dakwah sunnah saya sudah kenal dakwah ila tauhid, dakwah ila ahli sunnah wal jamaah, wasalaf yang sejati. Gimana nih teman-teman yang lainnya? Ya, gimana murobi-murobi saya? Ya, gimana kawan-kawan saya yang satu tadi dulu? Sudah makan berjamaah, safar berjamaah, masyaallah. Ya, boleh enggak kita bergaul dengan mereka? Saya masih bergabung di grup WhatsApp mereka. Ya, saya masih bergabung di dan yang lain sebagainya. Ini pertanyaan dari Asy, dijawab oleh beliau hadzaqullah. Ya, kalau maksudnya adalah untuk mendakwah mereka. Miman endahum ilmu wabasirohun. Tapi yang melakukan dakwah kepada mereka orang-orang yang memiliki ilmu dan basirah, bukan yang baru keluar dari hizbiah. Eh, ya, langsung mendebat murobihnya. Eh, ya, baru keluar dari hizbiah taklim berapa bulan datang murobihnya di debat, bukan? Ya, kalau mau bergaul dengan mereka, berdakwah kepada mereka yang masih pada penyimpangan-penyimpangan dari prinsip-prinsip ahli sunnah tuwal jamaah? Boleh. Tapi dari orang-orang yang memiliki basirah, memiliki ilmu. Ya. Ila tamasuhi bi sunnah. Agar mereka berpegang teguh dengan sunnah menjauhi bidah. Da'wah. Bagus. Ya. Da'wah. Kata saya, Jamad bin Furahan hadirullah, Hala suahi bin nisbatilil afrod. Ini betul, kalau ditinjau dari individu-individu. Kalau dari segi, Individu, tidak apa-apa adanya pendekatan, ya. Mungkin dakwah tuh, wadah syiru ali memungkinkan mendakwai mereka, mempengaruhi mereka untuk mengikuti sunnah, ya. Didatangi, ada kawan lama kita, masyaAllah dia terkena bidah ini, viral ini, ya. Ternyata orangnya yuri dul khair menginginkan kebahagiaan, dia cuma terkaburkan al-haq dalam benaknya, ya, terkaburkan al-haq dalam benaknya. Kemudian didatangi, didakwai. Persen demi persen. Ya. Yang kayak gini ada. Memungkinkan. Ya, Termasuk saya pribadi dulu. Cuma didatangi sama teman sekolah. ya, Ketika saya masih di Hizbiah didatangi teman sekolah ke rumahnya. Ya, ke rumah saya didatangi. Kemudian dinasihati begini-begini. Diajak kakali. Masya Allah sampai selamat. Ya. Yang penting dalam setiap individu tadi memang menginginkan kebaikan. Taib. Ama bea tibarita koyuril manhadji wataat ala rumuzin, paling Adapun kalau ya ingin merubah ya manhad secara umum mempengaruhi satu sistem yang ada pada protokol tersebut, ya dia mikir, ah saya memperbaiki dari dalam, ya saya masuk ke dalam kelompok tersebut ingin merombak dari dalam. Ya, ini pemikiran yang mengaku Salafi banyak yang begini. Ya, banyak. Ya, banyak mengaku Salafi. Doktor lagi bilang. Ya, Nushohe walanujarhe. Dia punya prinsip kita membenahi, bukan menyakiti, bukan melukai. Ya, sehingga bergaul dengan mereka, bergabung dengan mereka, akhirnya bermuja malah berbasa-basi dengan mereka. Ya, tampak di hadapan umat. Oh, berarti boleh kelompok tersebut. Boleh firqah ini dan seterusnya. Ya, bukan begitu. Ya, kata saya beliau haddalah taala kalau ingin memperbaiki satu sistem sulit. Ya, fill jumlah secara total enggak bisa. Bal qad yu'aththiruna ala man Bahkan terkadang sebaliknya. Kelompok-kelompok sesat tadi yang mempengaruhi orang yang ingin bernai dari dalam tadi. Ya, bukannya dia memperbaiki, dia yang rusak. Arus apa terikut arus sistem kelompok tersebut. Badalan minan yada asharu sebagai pengganti pengganti ketika mereka agar mereka bisa dipengaruhi ke jalan sunnah. Tapi itu dia yang terpengaruh terperosok dalam kebidahan mereka. Wahadil firqumuman la takruz ya bidakwatihah antaklimat qadatihah ya maka kelompok kelompok seperti ini secara umum itu tidak akan keluar dari bimbingan arahan pimpinannya. Kendali pimpinannya, karena mereka sudah tersistem, terlembaga, punya tanzim, punya lembaga, eh ya? dalam keadaan masing-masing diatur oleh pimpinannya. Kafir kafilah khalil muslimin, seperti kelompok khalil muslimin. Kafir kafita blir, sebelum kafir kafita bukan cuman disebut kafir ya jangan keliru lagi nama kan. Kalau fakam naswa al musmuklesona betapa banyak orang menasihati mereka, sudah banyak. Ikut khuruj bersama mereka. Bukan para bukan para orang biasa. Para penuntut ilmu. Para ulama. Ikut khuruj bersama mereka. mengajak mereka kepada sunnah. Membimbing mereka kepada al-haq. Kepada sunnah Rasulullah alaihissalatu wassalam. Karena kasihan melihat mereka dalam keadaan apa? Banyak diantara orang-orang yang berda'wah. Diantara mereka itu orang-orang ikhlas. Orang-orang yang mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Cuma karena jahil. Karena bodoh. Akhirnya mereka tidak tahu apa yang mau diajarkan kepada manusia. Nah, Akhirnya mereka dalam keadaan apa? Sudah dinasihati, dibimbing, diarahkan oleh para ulama kita, agar kembali dakwahnya biar seperti sunnah. Dakwahnya seperti dakwah ilah sunnah. Ya. Ikhwanul muslimin demikian juga. Ya. Wa kam kutiba fihim dan betapa banyak orang sudah menulis, ditulis kitab-kitab tentang mereka. Agar rujuk, kembali meninggalkan kesesatannya. Wa ilal an, ya. Mahalluka rawahim ya. Kama ya. yukul waha kad dalil alama akul ya, maka sampai dengan sekarang ya kondisinya masih seperti itu terus posisinya kayak dulu, sampai sekarang sama aja, yang ini masih dalam bid'ah ini, terkumpul dalam bid'ah ini kelompok yang sana masih terkumpul dalam bid'ah itu karena semuanya dalam kendali pimpinannya karena semua dalam kendali tanzimnya ya, gak mungkin dirubah sistem yang sudah melembaga dari sejak dahulu beda kalau afrod, individu-individunya gak apa, -apa. Ya, sehingga salah kalau ada orang mengatakan saya ingin memperbaiki dari jalan. Ya, saya ingin masuk ke dalam sistem tersebut, ingin perbaiki dari jalan, merubah secara kelang-kelang. Nah, bukan begitu prinsip ahli sunnah wal jamaah. Karena sudah terlembaga, ya, kendali taklimat qadatih, ya, kendali ajaran dari pimpinan-pimpinan mereka itu yang mempengaruhi sistem dari kelompok-kelompok tersebut. Sebagaimana dikatakan ya, hak dalil alama Aku, Ini adalah, berikut ini adalah bukti dari apa yang aku katakan. Ada bukti. Jadi bicara dengan fakta. Ya, bicara dengan fakta. Kata beliau, saya Jamal Puraian Abidullah Qala Hasan al-Banna muassis mu'asis firqat, firqat silikhwanil muslimin. Hasan al-Banna, pendiri Ikhwanul muslimin mengatakan. Ya, ini menunjukkan bahawa Ikhwanul muslimin betapa sulitnya dirubah untuk orang, berubah dari dalam betapa sulitnya. Kenapa? Karena emang mu'asisnya pendirinya sudah meletakkan dasar-dasar sistem yang mengurat akar yang sulit untuk dirubah bagi orang yang ingin merubahnya dari jalan. Dia mengatakan, ya kata, beliau, kata Hasan Al-Banna, di ya, kitab Majmu Ar-Rosa'il. Ada buktinya. Bukan mengada-ada. ya Kitab Majmu Ar-Rosa'il tulisan Hasan Al-Banna. ya Dalam judul tahta unuan, ma'ikufuna mai mai, minada'awadz. Sikap kita terhadap dakwah-dakwah yang ada semuanya. Ya, dari khuan muslimin merasa sebagai organisasi terbesar. Jamaah terbesar. Ya, sampai ada seorang dulu murabiah. Seorang wanita. Ketika saya masih sekolah. Dia sempat bilang, kita ini ibaratnya kapal induk. Mereka kelompok-kelompok yang kecil-kecil. Itu cuma skoci skocinya saja. Bayangkan. Bayangkan. Saya bilang begitu. Merasa paling besar kelompok ikhwanul muslimin, penjuru dunia. Syarikan warga urban, timur dan barat hampir semua ada kelompok ikhwanul muslimin. Ya, sehingga mereka merasa buta yang paling besar. Yang lain cuma Skoci. Masya Allah. Kita kapal induk. <laughs> Ayah, Taib kembali ke sini. Besar takannya ikhwan muslimin. Sehingga apabila mencakap di kelompok-kelompok yang ada, mereka mengatakan Hasan Al-Banna memberikan. Bimbingan atau memberikan aturan kepada anak buahnya. Maukifuna mina da'wajil muhtalifah sikap kita. Kelompok ikhwanul muslimin. Dalam terhadap mensikapi kelompok dakwah dakwah yang berbeda-beda. Ya. An-nazina ha'bimizani da'wajina. Hendaknya kita timbang dengan timbangan dakwah kita. Ya. Ditimbang dengan timbangan dakwah ikhwan al-muslimin. Fama wafakaha famarhamat. Kalau dia mencocoki timbangan dakwah kami, ahlan wa sahlan marhaban, mari-mari kita bergabung. Ya, wa ma khalafa fa nahnu bara'un minhu. Kalau menyelisih prinsip dakwah kami, maka kita berlepas diri dari dakwah-dakwah tadi. Ya. Jadi timbangannya bukan al-qitab dan sunnah. Bayangkan, lihat Timbangannya dakwah kelompok Ikhwanul Muslimin. Katakanlah ada ART-nya. Ya, kalau bahasa Indonesia ya. kalau menyelisih prinsip-prinsip dakwahnya kelompok ini ayo diterima walaupun itu adalah mencocok Alkitab dan As-Sunnah ya, prinsip mereka bukan Alkitab dan As-Sunnah dari sini jelas kita semuanya tahu dakwahnya Al-Ikhwanul Muslimun itu tidak mengajak kepada Alkitab dan As-Sunnah tapi mengajak kepada kelompok mengajak kepada organisasi ya. semestinya apa? Wa ma khalaful kitab wa wa ma wafaqa alkitab wa sunnah begitu toh apa yang menjodogi alkitab dan as-sunnah al ahlan mari kita bersatu wa ma khalaful kitab wa sunnah fa nahnu bari'un kalau menyelisih alkitab dan as-sunnah al kita berlepas diri darinya ya semestinya begitu ini dakwah salafiyah ini dakwah as-sunnah walaupun cuma segelintir orang walaupun kita cuma sedikit nah bes apa, apa walaupun sendiri ya Jamaah Tetap dikatakan jamaah, Ya. Wa inkun tawahdaga. Walaupun kau sendirian. Kalau engkau menatapi al-kitab dan sunnah prinsip salaf. Engkau al-jemaah. Ya. Engkau ini adalah golongan yang selamat. Tapi kalau engkau menyelisih al-kitab dan al-sunnah. Menimbang dengan dakwah kelompokmu. Menimbang dengan dakwah kelompokmu. Maka itu adalah firqah. Bala. Walaupun banyak jumlahnya. Walaupun banyak pengikutnya karena al-haq enggak dikenal dengan banyaknya pengikut. Ya. Al-haq itu tidak ditimbang dengan banyaknya pengikut. Ya. Para salaf sampai barakallahu fiikum menyebutkan betapa banyaknya golongan al-haq, ya, ternyata pengikutnya sedikit sekali. Ya, bahkan kebanyakan orang-orang yang ya, mengikuti kesesatan itu jumlahnya lebih banyak. Ya, wa yuntut aktsar man fil ardi yudilluka an sedirillah. Kalau engkau mau mengikuti Kemauan kebanyakan manusia di muka bumi maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Azza Wajalla. Ya, sehingga ikhwan dari mana Azza Wajalla yaqum ini diantara keseratan ikhwanul muslimin dengan ya organisasi underbawunya. Karena ikhwanul muslimin banyak underbawunya sekarang banyak organisasi pecahan-cahnya termasuk isis, al qaeda, ya kemudian juga kelompok-kelompok yang lainnya di Indonesia banyak jenisnya yang semuanya mengindu kepada satu pemikiran pemikiran takfir pemikiran mengindu kepada ya afkarnya Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, Sayyid Hawwa dan yang lainnya dari tokoh-tokoh al-Ikhwanul Muslimin. Ya, yang sekarang ini diwakili oleh beberapa tokoh-tokohnya. Ya, seperti Yusuf al-Qardawi. Ya, dan yang lainnya dari ulama-ulama yang mereka atau orang-orang yang mereka ulamakan. Ya, mereka itu berdakwah mengajak bukan kepada Al-Kitab dan As-Sunnah. Ya, tapi mengajak kepada kelompok Ana saya katakan Allahumma syahad anni bari'u min da'wati Ikhwanul Muslimin wa mu'assisih Ya Allah saksikan saya berlepas diri dari dakwahnya Ikhwanul Muslimin dan pendirinya al-mukhalaf lil kitab wa sunnah yang menyelisih al-kitab dan as-sunnah wa ma alaihi salaf ummah dan apa yang diikuti oleh salafnya umat ini Ya fa hala fa inna fa innahum lan yaqbalu da'wat ahadith oleh kerana itu fantes saja, kalau mereka tidak pernah menerima dakwahnya siapa pun, karena semuanya ditimbang dengan prinsip kelompoknya, ya sulit, ya kata orang Jawa, Pokoknya, ya kalau bukan kelompok kami, bukan aturan kelompok kami tidak diterima. Pokoknya, ah repot kalau sudah pokoknya, ya. Dia kalau ahli sunnah, mana alkitab, mana asunnah, as ya, mana bimbingan alkitab, mana bimbingan As-Sunnah? mana bimbingan para ulamanya, mana akwalnya para salafnya. Ada ya sudah kita ikuti. Ini prinsip salah, golongan yang selamat. Tapi kalau prinsipnya ah nggak sejalan dengan dakwah kita, nggak sejalan dengan ADART kita, ah ini adalah jalan-jalan kesesatan yang kita berlepas diri darinya. Ya lihat nahu muryiduna dakwata warihim antakuna tabe'an lidakwahihim wa khodiatan lah. Ya, karena mereka ikhwanul muslimin itu semuanya menginginkan kalau kelompok-kelompok dakwah yang lainnya seperti-kecil-kecilnya itu harus ikut sama mereka sebagai kapal induk. Ya, harus ikut, harus tunduk. Ya, ini diantara sebabnya. Kenapa dakwah Ikhwanul Muslimin enggak bisa diubah dari dalam? Ya, sehingga kata di mana azinllah yakum, ya termasuk salah satu yang di tokohkan, ya Muhammad Al-Arifi. Anda tahu ya, yang sempat diundang di TV Roja berapa tahun yang lalu. Muhammad Al-Arifi yang di sama mereka itu adalah seorang Ikhwani yang berbaiat kepada Muhammad Mursi, Amirnya Ikhwanul Muslimin di Mesir. Ya ta'addad bai'atah, dia memperbaharui baiatnya. Ya, Ikhwani. Sehingga yang namanya orang-orang Rojaiyun dan seterusnya, itu adalah orang-orang yang berpemikiran Ikhwani, Berbaju salaf. Berbaju salaf. Ya, enggak bisa dibohongi. Enggak bisa dibohongi. Ya, para salah menyatakan apa? Man akhfa'alaina bir'acah Lam takhfa'alaina ulfaduh Barang siapa menyembunyikan kebid'ahannya Ya, dia tidak bisa menyembunyikan Persahabatannya Pertemanannya Ya, dia menyembunyikan bid'ah ikhwaninya Disembunyikan Tapi itu bukan apa? Persahabatannya sempat kecolongan Ya, mengundang Muhammad Al-Arifih Ya, berceramah di sana Hal ini menunjukkan apa? Ulfahnya ketahuan Ulfahnya, kedahuan. Ya. Khadar imanah, assalamualaikum. <azin> Demikian juga sudah ketemu dengan beberapa tokoh-tokoh bid'ah. Ya. Foto selfie bersama dengan Arifin Ilha. Sufi. Ya. Foto bersama dengan Ustaz Diri Sulaiman. Sufi lagi. Ya. Kayak gini Ahlu Sunnah. Ahlu Sunnah. Ya. Mereka sangat berhati-hati. Tidak mungkin mau berselfie bersama. Ya. Ahlu Sunnah kok berselfie. Bahasa Subhanallah. Gak mbak diharamkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sekian banyak hadisnya. Jadi khawatir imanah azinullah ya'qub. Ya inilah kondisi mereka. Ya salafiyah sekedar pengakuan. Jauh panggang dari api. Ya dakwah salafiyah sekedar pengakuan saja. Tapi hakikatnya mereka ini cuma pengakuan di bibir. Sajjana sallallahu alaihi. Terima kasih. Kembali ke sini. Kita lanjutkan kalangnya beliau. Ya. <tuh> Allah ta'ala. <tuh Allahut 'ala> Kalau bergabung dengan mereka untuk tujuan dakwah tapi dengan syarat dari orangnya -orang miliki ilmu enggak apa-apa boleh ya atau afrodnya dari individu per individu enggak apa-apa ya kata beliau ama idh idza kana lil-iktilatu min ajli al-muannasah ma hum adapun kalau bergaul dengan mereka tujuannya itu karena ingin berbahasa-basi ya wal musahabah lahum bersahabat dengan mereka ya makan bersama di warung makan foto bareng ya Sebelahnya main gitar Foto bareng lagi Masya Allah Ya berbahasa basi Suruh berceramah lagi Tokoh bid'ahnya ini suruh berceramah Masya Allah Ya Ini namanya mu'anasa Sehingga apa? Ini kalamnya Syekh Salal Pauzan membantah dia Walaupun dia ngaku muridnya Syekh Salal Pauzan Ya Ya enggak? Ngaku menjadi ya Salah satu muridnya Syekh Salal Pauzan Tapi ini Syekh Salal Pauzan kalamnya Membantah perbuatan dirinya Ya bayan Tanpa mendakwahi Tanpa menjelaskan maka ini tidak boleh. Falah ya Juzul insan yang khali tal mukhalifin illa ala wajin fi faidah syari'ah. Tidak boleh seorang insan untuk berbaur, ya bergaul dengan orang, -orang yang menyimpang kecuali dalam rangka untuk memberikan faedah syari'at. Ya, mendakwati malaikat Nusai mendakwai mereka kepada Islam yang benar. Atau dehil hak menjelaskan kebenaran lahum kepada mereka. La allahum yarjeun. Mudah-mudahan mereka bisa kembali. Kamal Zabab bin Masud ad-Daulanhu ilhamu dari Allah di masjid. Sebagaimana perbuatan ibnu Masud ad-Daulanhu. Yani. Tatkala beliau mengajak para ahli ulama yang dzikir di masjid dengan batu-batu kiri, ya, wahab, wahab, wahai alim, beliau berhenti. Wahantar alim tidak, tidak ya, tidak mengingkari kebidahan mereka, ya, Subhanallah. Boleh, kalau dalam rangka mengingkari. Wahab bin Masud ad-Daulanhu lahabil darah kuaris ibnu Masud ad-Daulanhu juga pergi ke kaum kuaris bergaul dengan mereka, tapi untuk berdakwah, nazarahum, membantah mendebat mereka, ya, membantah menghancurkan subah-subah mereka, man sehingga banyak orang yang rujuk, dari kalangan khawarij, setelah dita'wah oleh ibnu Abbas dan Allah, boleh, tapi dengan syarat-syarat, ya, dia punya kemampuan, dia tidak terpengaruh, dan dia dalam keadaan apa, mengajak kepada Allah, bukan mu'anasah, bukan basa-basi, bukan dalam rangka untuk kabar, warakallahu fiikum, untuk berbasabasi dengan mereka sampai akhirnya tidak bisa menjelaskan tujuan yang sebenarnya. Fa dari mana azinallahu yakum ya yang seperti ini harus diingatkan kepada kita semuanya berhati-hati khususnya yang tadi yang baru keluar dari program tarbiyah dilihat. Ya, kalau memang kita ingin mendakwahi mereka orang yang menginginkan kebaikan ayo dinasihati. Tapi kalau orangnya mau nentang mendebat, membantah, punya penyakit punya syubhat, aksanya ditinggalkan keluar dari grup-grup mereka demi keselamatan agama kita. Keselamatan agama tidak bisa ditandingi Dengan segala apapun di dunia ini Ya mungkin anda bisa kita bahas insyaAllah Lanjut insyaAllah biat di waktu yang akan datang Wallahu alam disohab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh